العالمين. الصلاة والسلام على الربحوظ رحمة العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه من إحساد إلى يوم الدين Wasalam atas lima kekiraan. Bersyukur kita kepada Allah, kita memuja dan memujinya atas kasih sayang yang tidak pernah berhenti yang Dia berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih. Jadi, oleh imam Bukhari dari Anas bin Abdullah radhiyallahu ta'ala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Lemah arhamu yanibadi min hadhihi waliah Susuhnya Allah lebih mencintai hamba hambanya daripada cinta wanita ini kepada anaknya Bila kita mencari cinta paling suci Cinta paling tulus Cinta paling tidak pernah berharap balas Di permukaan bumi Biscaya kita tidak akan pernah Menemui cinta Setulus, seikhlas, sesuci, semurni Kita seorang ibu Kepada anaknya Namun cinta Allah Kepada kita Jauh lebih besar daripada cinta ibu kita Kepada kita Salawat dan salam Kepada Nabi kita tersinta Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wa, ala alihi wa sallam Junjungan kita Sulitau lagan kita Satu-satunya manusia Yang seluruh perintahnya Wajib kita imani Kita lakukan Yang wajib-wajibnya dan yang sunnah-sunnahnya sesuai dengan batas kemampuan kita Dan wajib kita hindari larangan larangannya Tidak boleh kita bantah kata-katanya Dan satu-satunya manusia yang kita harus tahasud kepadanya Satu-satunya manusia yang harus kita takmin kepadanya Mengamalkan firman Allah ta wa SWT Wama atakumur rasul faquyu Semaklah bukan dan apapun yang datang kepada kalian dari Rasul ambil dan apapun yang dia larang dari kalian maka jauhi lah tinggal kan berhenti lah Basyarul Muslimin wal Muslimat Fakhimani wa Imakumul Semakimana yang tadi malam kita sampaikan Pagi ini Kita akan berbicara tentang dunia Karena kita hidup di dunia Dan Allah Taala ta telah mewanti-wanti kita tentang dunia Dengan manakah akan kalah atau berwarna Bukan kaya untuk dunia Jangan sampai kehidupan dunia ini menipu kalian Oleh karena itu Sebaliknya seorang Muslim dan Muslimah, mukmin dan mukminah benar-benar mengkandang Al Qur'an Al-Karim dan melihat kandungannya dan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW dan mempelajari maknanya dalam segala hal. Terkhusus juga dengan apa yang akan kita bicarakan di pagi yang berbahagia ini, yaitu tentang dunia. mana kalau kita melihat dan mencoba untuk melihat di dalam Al-Quran yang Al tentang dunia maka kita takajut, karena tidak kita tidak kita temukan satupun Al-Quran memuji dunia, tidak kita temukan satu saja ayat di dalam Al-Quran memuji-muji dunia. Allah lebih pandai menilai daripada kita Dan jangan pernah ketika Allah menilai sesuatu Dan ternyata penilaian Allah itu berbeda dengan penilaian kita Kita ragukan penilaian Allah Karena terlalu percaya kita dengan penilaian kita Tidak ada yang lebih mengerti Lebih berilmu dengan tuntunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang sama pun terjadi. Tidak ada satu hadis pun dari Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memuji bumi dunia. Mari kita ambil beberapa ayat di dalam Al-Quran Dan kita ambil beberapa Hadis dari Nabi kita tercinta Sallallahu alaihi wasallam. Dengannya saya bukjikan kepada kaum muslimin Dan musliman, apa yang saya katakan Di dalam surat hadith Ayat 20 Allah bercerita tentang dunia A'udhu billahi minasyaitan wa roji Bismillahirrahmanirrahim اعلموا أننا الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب المفار رواده ثم يهيد فطراء مصفرا ثم يقوم مطانا وفي الآخرة عذاب شديد وفي الآخرة عذاب شديد ومنفرة من الله ونفواه apa hayat dunia illa matahu al Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah perbahingan. Sendagura dan berhiasan. Pujian ini atau tidak? Mari kita lihat, pujian ini atau tidak? Tidak pujian. <tuh> Watafa kurubahin aku muatkan suruh bilamuan di walaulad dunia itu hanyalah saling bermewah-mewahan di antara kalian, saling berpacu banyak di antara kalian soal harta dan soal anak dan keturunan. Dan dunia itu permisalannya bagai sebuah hujan yang ketika turun membuat orang kafir takjub akan tumbuh-tumbuhannya. Ta'jubnya adalah tumbuh-tumbuhan yang tumbuh Namun kemudian tumbuhan itu Menjadi layu Dia pun menguning Mau mati Setelah itu hancur dan binasa Itulah dunia Tumbuh sekejap Kemudian mati dan binasa <tuh> Sementara di akhirat akan ada adab yang pedih dan juga ada ampunan dari Allah dan ribaunya. Mana yang kalian cari? Komalhayat dunia ilah maga allahu. Dan tidaklah kehidupan dunia melayunkan sebuah kenikmatan yang sering menipu. Tampak di dalam ayat bahawa Allah tidak memuji awal dunia. Mari kita lihat surat Al-Kahfi. Allah berkirma di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Al-Malu wal-Baluhna zinatul hayati dunia. Harta... Dan anak keturunan adalah perhiasan kehidupan dunia. Walbaktiatu sawihatu khairul indah tiga Sementara yang lain daripada amal soleh jauh lebih baik di sisi rohmu, pahalanya. Wah khairul amala jauh lebih baik untuk dicita cintakan Yang mana pujian, yang mana yang tidak pujian? sejadah adalah, pujiannya adalah, adalah amal. Amal saleh. Bukan harta dan keturunan, tidak dipuji oleh Allah. Yang dipuji oleh Allah adalah yang khairu 'inda rabbik lebih baik di sisi Rabb-mu fawaban wa khairu amal ala biyk untuk dijadikan sebuah cita-cita dan angan-angan dan hafal saleh. Kembali dunia di sini tidak dipuji oleh Allah. Mari lihat surat Al-Qasas. Ayat 79 dan 80 dalam bunuh. Fakarjah pada kaum ini Maka keluarlah korun kepada kaumnya dalam perhiasannya. Maksudnya adalah korun membuat parade, membuat pawai, membuat iring-iringan pamer kekayaan. Korun ya, korun. Namanya sudah cukup Untuk mengenal siapa dia Soal harta. Dan bayangkan manusia super kaya itu Manusia super miliarder itu Sedang pamer kekayaan Apa gerangan yang akan terjadi Berapa meriah dan indahnya pameran itu Qala alladzina yuridun alhayata dunia Ya leysa lana misla ma'utia taruna Innamu lalu habdun azim Berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia Duhai andai kita memiliki Seperti yang diberikan kepada korun sesungguhnya dia-dia telah memiliki Jatah yang sangat hebat Dalam bahasa kita Nasibnya sangat wujud Berandai-andai Namun direndahkan oleh Allah Kamu hanya ingin kehidupan dunia Wa qalan ladina uti ilmu Namun berkata orang-orang yang diberikan ilmu Mengerti memandang apa itu dunia Dan bagaimana akhirat Diberikan ilmu oleh Allah wa Celaka kalian Pahala yang disiapkan oleh Allah Jauh lebih baik Untuk kalian yang mau beriman Dan mau beramal salih dan tidak ada yang mendapatkan sifat seperti ini Kecuali orang yang beribadah Dan sabar di atas ibadahnya Kembali dalam ayat ini kita melihat Ada dikuji oleh Allah dunia Ada dikuji oleh Allah harta korun yang sangat menggunung Tidak Yang dikuji oleh Allah adalah ilmu Yang dikuji oleh Allah orang-orang yang mengatakan Fahala di sisi Allah lebih baik daripada harta si haram itu. Dalam ayat yang lain yang semua kita mungkin hafal. Bal tu hirunul hayatad dunya. Namun kali lebih banyak mengedepankan kehidupan dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat jauh lebih baik, jauh lebih kekal. Dalam ayat yang kita semua mungkin hafal wal akhiratu khairul laga Minabula, akhirat lebih baik untukmu Daripada dunia ini Ayat-ayat ini Dan ayat-ayat yang lain Di dalam Al-Quran yang sangat banyak Tidak pernah memuji dunia Apabila kita masuk Di hadis Nabi Kita pun terjengam Melihat Dan membaca Bagaimana Nabi melilai dunia Kata Nabi kita tercinta Sallallahu alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sahih Diriwati oleh Imam Muslim Dari Adi bin Hadi Radhi Allah Ta'ala Dia ya berkata Telah bersabda Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam, sallam Maddunya akhira. fil akhirah. Ila illa kama yaj'alu Ahadukum usdu'ahu fil yam Faliyampur ima takjib Tidaklah perbandingan antara dunia dan akhirat. Melainkan salah seorang di antara kalian memasukkan satu jarinya ke dalam laut. Maka dia lihat apa yang dia bisa bawa dengan satu jarinya itu. Pergi kita ke laut. Di pinggir pantai laut yang tanpa batas yang kita lihat itu. Celupkan satu jemari kita air laut angkat. Lihat berapa air yang bisa kita bawa. Itulah dunia sisanya akhirat. Di dalam suai muslim Rasulullah s.a.w. satu saat bersama para sahabatnya melihat seekor bangkai kambing. Lalu Rasulullah memegang telinga dan berkata siapa di antara kalian yang mau membeli Bangkai kambing ini dengan harga satu dirham Kata para sahabat Apa untungnya untuk kami bangkai kambing ini Sehingga harus kami beli dengan satu dirham Bangkai kambing Rasul kita sallallahu alaihi wasallam Kemudian memberikan tarbiyah imaniyah ya, Dengan mengatakan Ladunya inda Allah Ahwal bin hada indah. Sungguh dunia di sisi Allah lebih hina daripada hina nya bangkai kambing ini di sisi kalian. Perhatikan dengan baik bagaimana kita memandang remehnya bangkai kambing. Di sisi Allah dunia lebih remeh daripada kita memandang remehnya bangkai kambing. sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia berkata Imam Mudziri dalam kitab Tarjib wa Tarhib dan, dan sanadnya di Hasan Al-Bahi rahimahullah. Beliau berkata Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. "Kalau kata dunia di Allah itu sama dengan jaba'a ba'udati. Masa kala kita tu Seandainya di sisi Allah dunia ini sama harganya dengan sebuah sayap nyamuk. Seandainya dunia ini di sisi Allah sama senilai dengan harga sayap nyamuk. Letakkan dunia beserta seluruh kenikmatannya di satu neraca timbangan dan letakkan sayap nyamuk di neraca timbangan berikutnya setara di sisi Allah. Kalau itu harga dunia di sisi Allah. Masakal kafir alin hasil badamah Misalnya Allah tidak mau memberikan minuman sedikit pun kepada Allah Ayat dan hadis ini Harus kita faham dengan pemahaman yang benar Kalau tidak Kita akan campakkan harta ini Dan kita tidak mahu pegang harta sedikit pun Dan kita menolak fitrah kita padahal fitrah kita telah diberikan oleh Allah kecintaan kepada dunia sebagaimana yang Allah terangkan dalam surah Ali Imran ayat 14 Allah berfirman zujida lin-nasi hubbush-shahawat minad-dizaa'i wal-bani wa'l-qadhadil waq-qah minadh-dhahabi wal-fiddah wal-khayril musawamah wal-an'am wal-ha dalika matahu hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ad telah diberikan kepada manusia kecintaan syahwat kepada apa kepada nisa kepada perempuan kitab laki-laki kepada perempuan artinya perempuan juga kepada laki-laki lawan jenis telah diberikan kecintaan kepada lawan jenis Wal badih kecintaan untuk punya anak, wal qanaatil mukabtah kecintaan untuk punya harta yang melimpah dua. Fitrah manusia tak bisa dielakkan. Harta yang melimpah ruah ini minat zahabi wal filkoh boleh jadi dia adalah emas dan perak dan apapun yang menggantikan posisi emas dan perak Dulu orang berjual beli Pakai emas dan perak Harga barang pakai emas dan perak Sekarang emas dan perak itu telah dicampakkan dalam Transaksi perniagaan Kemudian digantikan dengan penggantinya Apa? Hah? Uang Boleh jadi biadar rupiah Yang kita kenal di negeri kita di negeri orang ada ringgit, ada dolar Ada rial, ada dinar Ada dirham Ada pound sterling, ada euro Semuanya berfungsi Fungsi emas dan perak Harga barang Segaligus alat barter Berarti kecintaan kepada emas dan perak Dan kecintaan kepada rupiah Rial, dolar Dan ringgit Sama ada kecintaan di dalam hati ini kepada benda-benda itu. Minatnya hibwal kiblallah, wal khilmu sawamah. Ada juga kecintaan kepada kuda-kuda tunggangan pilihan, kenderaan mewah. Karena kenderaan di zaman itu ada tiga: keledai, unta dan kuda. kendaraan paling bawah. Di tengah-tengahnya unta dan di atasnya kuda. Kuda itu kendaraan mewah di zaman itu. Diberikan kecintaan kata Allah kepada kuda-kuda tunggangan, bukan hanya kuda sembarangan, kuda pilihan. Ada kecintaan. Dan yang menggantikan posisi kuda-kuda ini di zaman kita sekarang Kuda sudah ditinggalkan orang Sebagaimana orang meninggalkan emas dan perak Digantikan dengan tunggangan-tunggangan lain Kuda juga namanya Namun keluaran eksubisi Mobil memiliki Peran yang sama dengan alat ini Dengan keledai Unta dan kuda Apa peranannya Allah sebutkan di dalam Al-Quran wal khayla wal bagala wal hamira litarkabuha wazina wa yaqulu Allah ciptakan untuk kalian kuda Allah ciptakan untuk kalian bagla unta Allah ciptakan untuk kalian hamira apa hamir keledai Allah sebutkan dari atas kuda unta dan keledai litarkabuha untuk kalian tunggangi... Artinya jadi alat transportasi... Tugas utama... Kuda... keledai, dan unta alat transportasi... Sebagaimana tugas utama... Mobil-mobil dengan aneka ragamnya... Motor-motor dengan aneka ragamnya... Alat transportasi... Itu tugas utama dia... Setelah itu... Wazina, sekaligus perhiasan untuk kalian... Sambil alat transportasi... Dia adalah perhiasan. Yang naik keledai Tidak sama derajatnya dengan yang naik unta. Yang naik unta lebih rendah daripada lebih, lebih rendah daripada yang naik kuda di masa itu. Orang lebih senang melihat seseorang berkuda dibanding seseorang berkeledai. Maka tidak sama naik dai hadis 83 dengan naik alfa. Di zaman itu dia sama-sama alat transportasi, namun posisinya berbeda Ada perhiasan di Alfat yang tidak ada pada Da'i Hasyu 87. Sama. Diberikan kecintaan kepada kendaraan-kendaraan mewah. Bila Zabirul Fattah, wal khairi musawwah wal an'am peternakan diberikan kecintaan kepada kalian wahai manusia suka punya ternak. Wal -harf. Diberikan kepada kalian kecintaan suka punya kebun, pertanian. Setelah itu Allah katakan, "Kadaikamataun hayatid dunya." Semua yang disebutkan tadi hanyalah kenikmatan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab." Katawilah. Di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik. Apa itu? Surga. Kembali dalam ayat ini, mana yang diangkat oleh Allah? Akhirat, bukan dunia. Namun di dalam ayat ini Allah terangkan sesungguhnya di hati kita sudah ada kecintaan kepada itu. Di sinilah letak kestabilan Al-Quran dan Hadis. Di mana setelah Allah memberikan kepada kita kecintaan Allah tidak ingin kecintaan kita kepada dunia ini menipu kita, sehingga di dalam Al-Quran Allah selalu tekan tekan, tekan, tekan Al Allah selalu tekan, tekan, tekan, tekan dunia ini dan di dalam hadis Nabi selalu menekan, menekan, menekan, menekan dunia itu, agar dunia itu tidak menjadi sesuatu yang semerbak di hati kita melupakan kita kepada akhirat. sehingga terjadi kestabilan yang jelas ada suka Dan ada titik kamu tidak ada apa-apa Walaupun saya suka kamu Kamu tidak ada apa-apa Saya lebih berharap yang lebih mulia Di sisi Allah bernama surga. Namun saya suka sama kamu Saya suka naik mobil mewah ini Saya suka punya duit Ada kecintaan Namun kecintaan itu tidak menguasai hati Sehingga lupa Sebenarnya kita mau ngapas Mau apa, mau ke mana Sedangkan sudah demikian Allah menekan-nekan dunia Sudah demikian Rasulullah menekan-nekan dunia Tetap saja cinta Di hati kebanyakan manusia Terhadap dunia Lebih tinggi daripada akhirat Dan itu Allah ungkapkan Di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi Bal tukfirunal hayata dunia Namun kalian kebanyakan kalian lebih banyak mengedepankan kehidupan dunia. Mendahulukan kehidupan dunia. Ketahuilah wahai manusia, salah itu. Salah kalau kalian mendahulukan dunia dibanding akhirat. Wal akhiratu khairu wa akhir lebih baik. Dahulukan akhirat karena dia lebih baik. Wa abqa dia lebih kekal. Dahulukan dia karena dia lebih kekal. lihat keseimbangan yang luar biasa. Allah tidak menafikan kita punya dunia kerana ada kecintaan yang Allah nafikan, yang Allah marahkan, mana kala kecintaan kita kepada dunia mengalahkan kecintaan kita kepada akhirat sehingga ketika ditawarkan kepada kita dunia yang kita cintai hanya secari kertas Namun secara kertas itu bertuliskan 2 miliar cek. Namun cek itu cek haram. Kita tahu cek haram. Hasil daripada sobohan manusia untuk kita. Di sini kita akan melihat apakah kita lebih cinta dunia dibanding akhirat. Yang lebih mencintai dunia mengambil cek itu. Banyak sayang kalau tidak dimanfaatkan. Yang lebih mencintai akhirnya mengatakan ambil kembali ceknya. Aku tidak butuh uang haram. Aku butuh di sisi Allah SWT sesuatu yang lebih berharga. Ada kecintaan memang. Kepada cek dua miliar itu. Namun kecintaan kepada akhirnya membuat kita memandang dua miliar itu kerdil. Kerdil. Dengan inilah terwujud kestabilan. Jadi ketika Allah mengkerdilkan dunia di dalam akhir Dan Rasulullah mengkerdilkan dunia di dalam hadis-hadisnya Bukan untuk kita campakkan dunia itu begitu saja Tidak Di zaman Rasul Hiduplah orang-orang kaya Yang sudah kaya sebelum masuk Islam bahkan Dan di zaman Rasul hiduplah orang-orang miskin Saking miskin gak punya rumah tinggal di masjid Rasulullah memuji ini, tidak memuji ini atau kedua-duanya mempunyai keutamaan-keutamaan masing-masing jawabannya kedua keduanya memiliki keutamaan masing-masing sahabat Nabi yang kaya punya peran dengan kekayaannya dan sahabat Nabi yang miskin punya peran dengan kemiskinannya dan dua-dua dipuji oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kaya dengan kekayaannya berjuang dengan kekayaan yang ada, membela agama Allah dengan hartanya dan dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Uthman menginfakkan 600 ekor unta, 600 lah, lengkap dengan sarana perang pelananya, tombaknya tamengnya pedangnya berapa harga 600 ekor unta ini 1 ekor unta harganya sekarang 3000 rial di Arab Saudi Satu rial 3300 Satu ekor unta berarti 9 juta 900 x 100 100 9 190 juta Kali 6 Berapa? 6 kali 9 saja Sudah 54 Tambah 54 69 Ya ya 59 59, sekian Itu baru kontaannya saja sudah dekat 6 miliar Tambah sarana perangnya dekat angka 7 atau 8 miliar sekali impak Uthman bin Affan berjuang dengan hartanya membela agama Allah dengan hartanya apa yang dikatakan Rasul kepada Uthman mawbor Uthman bapa alabang dengan tidak lagi akan mencelakakan Uthman apa saja yang dia lakukan setelah hari ini mendapatkan kemuliaan di sisi Rasulina saw dengan perjuangan yang melalui hartanya. Mana orang yang sekarang berempak sekali berkifak 7 miliar Pak? Saya ingin lihat. Kalau ada saya mau terima. Saya mau bangun masjid. Ada tiga tempat sekarang membutuhkan pembangunan masjid. Yang satunya 400 juta, yang satunya 600 juta, yang satunya butuh 800 juta. Ini belum lagi 7 miliar ini. Tapi yang ingin Pak ada. Kepakir dari kalangan sahabat Berjuang dengan kepakirannya Bagaimana berjuangnya Kepakiran Lihat Abu Hurairah Taala anhu. Apa kata Abu Hurairah Saya hidup Ketika masuk Islam Hanya untuk dua poin Pertama Mengejar Rasul dimanapun berada Untuk menghafal kata-kata beliau Kedua berharap ada makanan dari baitul mal dibagikan rasul kepada fakir miskin yang ada di kota Madinah dan saya dapat bahagia daripada makanan itu. Hanya untuk itu hidup Abu Hurairah ketika menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah hanya 3 tahun masuk Islam setelah itu Rasul meninggal. Namun dengan kefakirannya Waktu lapangnya berburu ilmu Berburu hafalan hadis Sehingga beliau lebih banyak hafalan hadisnya Daripada Abu Bakar dan Umar Daripada Aisyah dan Abdullah bin Umar Apa yang terjadi? Si fakir Memanfaatkan kefakirannya Untuk berpacu dengan orang kaya Dalam suatu hal yang orang kaya tidak bisa Karena mereka kekurangan waktu Umar berkata kepada Abu Hurairah Wahai Abu Hurairah Kamu masuk Islam itu tahun 7 hijriah. Ya? Kamu menemani Rasulullah Hanya 3 tahun, kenapa kamu Bisa banyak hafalan hadisnya daripada kami Tahu apa jawaban Abu Hurairah Wahai Umar Wahai Amirul Mughini Saya orang miskin Saya punya waktu luang bersama Nabi SAW Dan saya selalu menyibukkan diri Dengan hadis-hadis Nabi Di saat kalian berdagang di pasar kaya memanfaatkan kekayaannya untuk menggapai ridho Allah. Dan orang miskin memanfaatkan kemiskinannya untuk menggapai ridho Allah dan kedua-duanya terpuji. Maka daripada itu kita ingin mengatakan yang pertama adalah tujuan kita hidup di permukaan bumi ini bukan untuk menumpuk harta Tidak juga untuk menumpuk kekayaan Pangkat dan jabatan. Kalau kita tahu untuk apa Kita diciptakan oleh Allah di permukaan bumi Dibiarkan hidup oleh Allah di permukaan bumi Dibuatkan sarana-sarana untuk hidup Yang serba lengkap di permukaan bumi Kita tahu untuk apa kita hidup Allah berfirman wa ma wa insa illa Tidaklah menciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada Maka orang yang paling hebat Hidup di permukaan bumi bukanlah orang kaya Orang yang paling hebat hidup di permukaan bumi bukanlah penilaiannya orang yang paling miskin dengan mencampakkan dunia. Orang yang paling hebat hidup di permukaan bumi orang yang paling pandai beribadah di permukaan bumi. Dan yang paling pandai beribadah di permukaan bumi itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kumna lahu aba. Semua kita ikut beliau. Yang semakin pandai mengikuti beliau Semakin pandai menghambarkan dirinya kepada Allah Enggak perlu dia kaya atau miskin Yang kaya Pandai mengikuti ibadah Rasul Dia lebih mulia daripada si miskin Yang tidak pandai mengikuti ibadah Rasul Dan yang miskin yang paling pandai Mengikuti ibadah Rasul Lebih mulia daripada orang kaya Yang tidak pandai mengikuti ibadahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Penilaian Allah kepada manusia bukanlah diharta, bukanlah dikefakiran, tapi penilaiannya siapa diantara kalian yang paling pandai menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu Wataala. Ketika Nabi Muhammad diberikan pilihan jadi nabi, raja. Jadi Rasul hamba. Mana posisi yang lebih penting di akhirat, Nabi atau Rasul? Hah? Mana yang lebih penting, Nabi atau Rasul? Rasul. Maka Nabi Muhammad memilih Rasul. Biarlah di dunia hamba, tak apa, apa. Yang penting di akhirat lebih mulia daripada Nabi. Ia pilihan Rasul kita tersayang mengamalkan firman Allah, walaaakhirahu khairulaka min alul. Walaaakhirahu khairuwa abra. Namun karena kecintaan kita yang mungkin lebih berlebihan kepada dunia, kita mungkin akan lebih memilih raja, nabi. Karena hasrat kecintaan kita kepada dunia mungkin lebih tinggi. Sehingga mengalahkan keinginan Rasul. Faham ya saya maksud. Bukan kita diberikan pilihan ya. Oleh kerana itu kenapa orang sekarang prinsip hidupnya itu. Di dunia hidup kaya raya. Di akhirat masuk Surga. Saya hanya mengatakan enak lu aja. Dan ketika. Cinta dunia ini dipupuk lebih berlebihan. Maka setan akan mudah menyeret kita ke dalam kemaksiatan. Kerana ketahuinah. Bahawa dunia ini lebih banyak menipunya dibanding tidak menipunya. Dan ketahuinah. Korban-korban yang berjatuhan. karena tertipu harta Lebih banyak dari korban-korban yang berjatuhan. karena kemiskinan. Sadarkah kita. Bahawa musuh-musuh para nabi dan para rasul. Mayoritas orang yang punya jabatan. Dan orang yang punya kekayaan. Dan ketahuilah bahwa pengikut para nabi dan para rasul mayoritas orang miskin dan orang, orang Allah Ini bukan berarti tidak ada pengikut rasul dari orang kaya. Ada. Namun apabila dilihat daripada jumlahnya lebih banyak orang miskinnya. Di akhirat kelak Nabi saw mengatakan sesungguhnya aku kerau ummati. Yang fakir daripada umatku di dunia Yang masuk surga Itu mendahului masuk surga Daripada orang kaya dari umatku 500 tahun lamanya Lebih dahulu orang fakir masuk surga Dibanding orang kaya Karena orang fakir Tidak butuh pertanggungjawabannya yang banyak Di akhirat Sementara orang kaya dihitung hartanya Rupiah per rupiah Ini rupiah ini dapatkan dari mana Rupiah ini dibelajarkan ke ke mana Rupiah ini didapatkan dari mana, dibelanjakan kemana Rupiah ini didapatkan dari mana, dibelanjakan kemana Perhitungannya panjang Hisapnya Ditiru di akhirat Sehingga butuh waktu yang panjang orang kaya Untuk dihisap, orang miskin sudah selesai Masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga Dan itu bukan berarti orang kaya tercela, tidak Tapi ini bagian daripada Keutamaan si fakir Allah memberikan kelebihan kepada si kaya dan ada kelemahan yang ada sifat pada si kaya. Allah memberikan kelebihan kepada si fakir dan ada kelemahan pada si fakir. Di antara kelebihan yang Allah berikan kepada fakir di akhirat ada lebih dulu masuk surga dibanding orang kaya. Karena perhitungannya simple Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat. Telah terjadi di zaman kita orang-orang yang memompa kecintaan kepada dunia. Aneh bin ajaibnya Ketika memukah kecintaan kepada dunia itu Dilaksanakan di pediung-pediung ini Di mimbar-mimbar ini Tidaklah seharusnya dai dan membalik Menekan dunia di hati manusia Agar mereka tidak terlena oleh dunia ini Sebagaimana Allah menekan dunia di dalam Al-Quran Sebagaimana Rasul menekan dunia di dalam hadis. Kalau dipukuh kecintaan kepada dunia Di hati kaum muslimin Apa yang bakalan terjadi? Tidak sedikit para dai dan dan dan mubalig mengatakan umat Islam itu harus kaya. Umat Islam harus kaya. Umat Islam harus kaya. Wahai dai dan mubalik tunjukkan satu ayat di dalam Al-Qur'an dan tunjukkan satu hadis di dalam hadis Nabi yang mulia yang memerintahkan umat Islam harus kaya. Mana datangkan Saya tantang. Satu ayat cukup. Saya tantang satu hadis cukup. Tunjukkan. Perintah dari Allah, "Hai umat Islam, kalian enggak boleh miskin." Hai umat islam, Kadang jelas miskin. Tunjukkan. Nah. Namun, si dai waliyadubillah, kalau dia tekan-tekan dunia, dia tinggalkan orang. Namun, kalau dia angkat-angkat dunia, orang senang mendengarkannya. Karena orang lebih cinta dunia dibanding akhirnya atau ada kesalahpahaman dalam pola berpikirnya, salah dalam menuntut ilmu dan salah dalam memahami nas Al-Qur'an dan hadis. Sekali lagi harta dan kefakiran tidaklah semata-mata itu pusat penilaian syariat. Namun penilaian syariat adalah dalam konsep sejauh mana kamu bisa menghambakan dirimu kepada Allah. Si kaya yang menghambakan dirinya kepada Allah lebih daripada si miskin, dia lebih mulia di sisi Allah daripada si miskin. Si miskin yang menghambakan dirinya kepada Allah lebih daripada orang kaya, dia lebih mulia di sisi Allah dibanding orang kaya. Suatu hari lewat di depan Rasul seorang lelaki. Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapatnya tentang lelaki itu? Kata sahabat yang bersebelian Rasul orang ini wahai Rasul, orang terpandang. Kalau dia berbicara, orang pada dengar pembicaraannya. Kalau dia mengkhidbah, anak orang jarang ditolak. Baik Lewat lagi lelaki lain Rasul bertanya Bagaimana pandangan dia dengan lelaki ini Oh ini orang miskin Tidak ada apa-apanya Di tengah masyarakat kita Kalau dia ngomong, Tidak ada orang dengar omongannya Dan kalau dia meminam Mungkin tidak mau orang terima pinangannya. Melamar Tidak tertarik orang tua Menikahkan anak kepada orang ibu Karena miskin Rasulullah SAW bersantai dan Rasulullah tahu wahyu Datang wahyu kepada beliau dan mengerti Kata Rasulullah SAW dengarkan Demi Allah kata Rasul, Orang ini yang telah disebut Miskin tadi Yang kalau berbicara tidak ada orang yang dengar Kalau mengkhidmah mungkin orang tidak terima Khidmahannya Ini lebih baik Dia seorang diri lebih baik daripada yang tadi Walaupun sepenuh bumi Islam tidak pernah memandang soal kemiskinan Atau kegekat Yang dipandang oleh Islam itu bagaimana Seseorang menghambakan dirinya kepada Allah Semakin hebat kita menghambakan diri kita kepada Allah Semakin hebat posisi kita di akhirat Itu lebih baik Daripada di dunia kita hidup berlima harta dan kemudian sibuk bergelimang harta sehingga terlalu sedikit zikir kita kepada Allah. Maka lebih baik yang pertama. Namun, apabila kita kaya raya, Dengan kekayaan itu kita benar-benar berjuang dengan agama untuk dengan harta kita untuk menegakkan agama Allah, berinfak dengan infak yang luar biasa seperti yang dilakukan Uthman bin Affan, seperti dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dan yang lain dari kalangan para sahabat yang kaya raya seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in mengalahkan orang-orang fakir yang setiap hari melihat harta kita melihat mobil kita kita lebih baik daripada si miskin ini intinya adalah siapa yang paling baik di akhir dan bukan di dunia oleh karena itu maashallallahu muslimin. jangan terlalu dipupuk cinta kita kepada dunia fitrah itu sudah cukup jangan dipupuk lagi sehingga Allah dan Rasulnya tidak pernah memupuknya di dalam Al-Quran dan Hadis. cukup fitrah itu saja fitrah ingin punya dunia tekan dia supaya dia tidak melalaikan kita sehebat apapun kita khusyuk berdoa, menangis selesai mengusap air mata ada orang nanya, Pak Ustaz ada kiriman amplop untuk Pak Ustaz pilih salah satu, yang satunya 5 juta yang satunya 50 juta, pilih yang mana 50 juta aja ya. Enggak bisa. Selesai nangis-nangis berdoa, tetap yang 50 juta lebih tinggi dibandingnya. 50 juta itu fitrah. Itu fitrah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu jangan sampai dunia melalaikan kita. Kejarlah akhirat. Berlombalah untuk menggapai akhirat. Sesuai dengan kadar yang telah Allah berikan kepada kita. Soal rezeki, Allah yang ratus. Ya bersutur rizqa lima yasha'u wa yadzid. Allah yang melapangkan rezeki untuk orang-orang yang Allah inginkan. Dan Allah juga yang menyempitkan rezeki untuk orang-orang yang Allah inginkan. Dan semua penuh perhitungan. Di dalam hadis nabi mengatakan. Boleh jadi ada orang yang tidak dikayakan oleh Allah karena Allah tahu kalau Allah kayakan dia, dia akan masuk neraka. Oleh karena itu berdoalah kepada Allah, jangan berdoanya selalu minta kaya itu. Karena boleh jadi kaya untuk kita bukan lebih baik daripada miskin. Minta kepada Allah ya Allah, berikan aku pilihan yang terbaik untuk diri. Pilihlah untuk aku yang terbaik untuk diri. Allahumma wabidni lima tuhimku wa tadna wa hudbi nasiyati lil diri wa taqwa Ya Allah berarahkan aku untuk apa yang kau ridhoi untuk apa yang kau cintai dan tarik ubun-ubunku untuk segala kebajikan dan ketakwaan ini doa seorang muslim bukan kekayaan dunia semata kebanyakan orang berdoa kepada Allah apalagi sudah haji dan umroh daftar Permintaan, ya Allah saya mau kebun, ya Allah saya mau rumah, ya Allah saya mau mobil, ya Allah saya mau anak, ya Allah luluskan anak saya, ya Allah sehatkan suami saya, ya Allah daftar permintaan dunia. Mana akhiratnya Rasulullah SAW tidak pernah meminta seperti permintaan orang sekarang, detail dalam permintaan dunia. Rasulullah didil dalam permintaan-permintaan yang mengarahkan kebaikan kepada akhirnya. Baca doa-doa, Rasul kita akan mengerti. Allahumma ini as'aluka hukbah, wa hukbah man yuhibbu, wa hukbah al-amari lazi yukadribuni ilahum. Ya Allah, aku mohon kepadaku, kepadamu, berikan aku rasa cinta kepadamu cinta kepada orang-orang yang kau cintai dan cinta kepada amalan yang akan mendekatkan aku kepada cintamu. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal hafazah wal iman. Ya Allah berikan aku takwa. Berikan aku hidayah. Berikan aku jiwa yang suci. Tidak mahu meminta-minta kepada awak. Allahumma ini asalul kain manafiyah warizkan pai ba wa amalamu takabbar ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat rezeki yang suci dan halal tidak diminta banyak namun rezeki suci, suci dan dan halal dan amalan yang diterima di sisiMu. Allahumma ya mukan di balik kurub sabit Ya Allah yang membolak balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Ini doa doa Rasul. Bapak ibu kaum Muslimin dan Muslimat. Allahumma diri di halalikan halamih. Ya Allah, cukupkan bagiku halalmu supaya aku tidak melakukan yang haram yang toharam. Berikan aku kecukupan dengan halal yang telah kau berikan Tidak minta banyak Soal berapa banyaknya biar Allah yang atur Allah lebih tahu Apa yang terbaik untuk kita Lebih tahu daripada kita Saya selalu mengatakan Ma'ashalun muslimin, ma'ashalun muslimat Kita meminta kepada Allah Apa yang kita inginkan Dan Allah memberikan kepada kita Apa yang kita butuhkan Berbeda dengan keinginan dan kebutuhan. Allah memberikan kepada hamba hambanya apa yang dibutuhkan hamba hambanya. Sementara hamba meminta kepada Allah apa yang dia inginkan. Padahal kadang-kadang bahkan sering yang diinginkan hamba sebenarnya dia tidak butuh. Sebenarnya dia tidak butuh apa yang dia minta itu. Maka jadikan dunia ini Sarana beribadah Sarana menghambakan diri kepada Allah Siapa yang terbaik dari kita hidup di dunia ini Yang paling pandai menghambakan dirinya Dengan sarana yang ada pada dirinya Yang punya mobil Siapa yang terbaik Yang pandai menjadikan mobil itu sarana beribadah Yang punya jabatan Siapa yang terbaik Yang pandai menggunakan jabatan itu Untuk sarana beribadah yang punya anak siapa yang terbaik Yang pandai menjadikan anak itu sarana beribadah Yang punya harta siapa yang terbaik Yang pandai menggunakan hartanya untuk sarana beribadah Yang punya kefakiran Dan kelapangan waktu dengan kefakiran Siapa yang terbaik Yang pandai menggunakan kefakirannya Untuk mengejar ibadah Jadi penilaiannya adalah akhiran dan bukan dunia Bapak ibu kaum muslimin dan musliman Rahimah iya rahimah Apabila kita melihat Rasulullah SAW menilai dunia, dunia itu disimpulkan oleh Rasul. Sempellah Rasulullah memandang dunia. itu Dan inilah yang harus kita jidik hati kita memandang dunia. Dunia itu simpel, gampang dan mudah. Jangan dibuat dunia itu rumit susah, sehingga kita takut berhadapan dengan dunia dan terus mengejar dunia karena sudah dibayangkan dunia itu sulit. Dunia itu simpel di mata Rasul, dunia itu mudah, gampang sabdah Rasulullah S.A.W dalam hadis dari Imam Tirmizi juga disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musnad beliau dengan derajat yang hasan Rasulullah S.A.W alaihi tentang dunia Rasul kita tercinta bersabda Man asbaha minkum mu'afati jasadih aminan fi sirbih wajidan quta yaumi فَكَأَدْنَ مَحِزَتْ لَهُمْ دُنْيَا بِحَذَا فِيُّهِ Barang siapa di antara kalian sehat jasmaninya di pagi hari. Aman dia di tempat dia beraktivitas, Dan ada makanan untuk hari itu. Maka sudah terkumpullah untuknya dunia dengan seluruh kenikmatannya. La ila ila Ternyata Rasul dengan kita jauh sekali cara pandang tentang dunia. Kita baru membayangkan dunia ini dapat nikmat kalau sawitnya sudah 500 hektar. Rumahnya sudah 10, ruko 35, mobil 135. Baru cukup dunia. Rasulullah enggak. Simpel dunia itu bagi Rasul. Tiga. Pertama apa? Sehat jasmani Dua Aman kita di tempat kita beraktivitas Tiga Ada makanan kita untuk hari ini cukup Untuk hari ini sampai malam ada makanan untuk kita makan Kita istri kita dan anak kita Sudah oh, cukup inilah dunia. inilah dunia kata Rasul Rasul membuat simpol Kita membuatnya terlalu sulit Dan siapa yang benar Kita atau Rasul Pasti Rasul yang benar Kita salah Mari kita lihat Ternyata nikmat dunia betul kata Rasul. Tiga itulah nikmat dunia. Terkumpul tiga itu, terkumpul nikmat dunia. Salah satu daripada nikmat itu hilang, hilang dunia bersama seluruh kenikmatannya. Pertama, sehat jasmani. Apa artinya harta banyak? Apa artinya pangkat tinggi? Apa artinya rumah gedung? Apa artinya ruko 60 kalau tiap hari sakit gigi? Nikmat gedung, rumah gedung itu, Pak. Nikmat jabatan setinggi langit itu, Pak. Nikmat ruko 60 pintu itu, Pak. Kalau tiap hari sakit gigi Itu baru satu yang sakit, Pak. Bagaimana kalau 10 sakit semua? Tidak ada arti dunia ini kalau ada yang sakit di tubuh ini, Pak. Tidak ada arti dunia ini kalau ada yang sakit. Orang mengejar dunia, mengejar dunia, melupakan kesehatannya. La ilaha illallah, tidak tahu dia yang mana yang paling berharga. Untuk mengejar dunia, dia mabuk bersama kliennya. Untuk mengejar dunia, dia berzina. Supaya kliennya senang. Kemudian sakit. Apa lagi arti? Hata yang banyak. Tender yang besar itu kalau sudah sakit. Baru kemudian berangan-angan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bakarlah yang halal-halal yang Allah berikan. cukupkan ganti dengan yang halal-halal yang Allah berikan. Sehat kita. Maka kita hidup harus perhatian dengan kesehatan kita. Dan perhatian kepada kesehatan, kata Ibn Al-Qaib al, al dalam kitab Tibun Nabawi, perhatian kepada tiga poin. Pertama, perhatikan makanan yang kita masukkan ke dalam badan, makanan yang sehat-sehat. Dua, jauhi makanan yang kita masuk ke badan, makanan yang buruk-buruk yang mendatangkan penyakit. Tiga, kalau ada sesuatu yang tidak benar berada pada posisinya di tubuh ini, angkat. Ini kesehatan. Perhatikan makanan yang baik. Banyak orang tidak perhatian kepada makanan yang dia makan. Yang penting saya suka. Tidak cukup sampai saya suka. Tidak cukup sampai saya suka pak. Karena yang saya suka itu boleh jadi petaka banyak di dalamnya. Kolesterol tinggi, stroke dan semacam yang berasal dari makanan yang tidak kita perhitungkan apa yang kita masukkan ke dalam badan kita. Karena dia punya makanan yang buruk. Ini faknya ahli kesehatan bukan faknya saya. Yang jelas fak saya bagian hadis nabi tadi. Pertama adalah Sehat jasmani Mari kita perhatian kepada kesehatan jasmani kita Karena itulah kenikmatan dunia yang sebenarnya Rasulullah itu Di usia beliau lebih daripada 50 tahun Itu di antara sahabat beliau paling kuat Ada sebuah batu besar menghadang Galian hondak. Apa yang dilakukan para sahabat. Gak pecah-pecah. Sampai akhirnya mengadu kepada Rasulullah. Salallahu alaihi wa Rasulullah mengambil. bertakbir, lalu kemudian menghantamkan dengan tenaga beliau yang sangat kuat itu. Keluar sebuah sinar. Saya melihat kunci-kunci persia di tangan kaum Muslimin. Hantam yang kedua. Dengan tenaga beliau yang sangat kuat. Saya melihat kunci-kunci Romawi di tangan kaum. Musuh. Yang ketiga, dengan tenaga beliau yang kuat. Hancur batu besar itu. Saya melihat umatku sampai ke Yaman. Namun yang ingin saya katakan adalah kuatnya Rasul. Ketika para sahabat tidak ada yang bisa tenaganya untuk menghancurkan batu besar itu. Di situ ada Umar bin Khattab, di situ ada Khalid. Khalid bin Walid. Belum masuk Islam. Kalau diberi masuk Islam setelah Perang Sahibarat, setelah tahun kelima. Berarti belum ada Khalid bin Walid Islam. Ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat Nabi pemuda-pemuda Ansar. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berhasil memecahkan batu besar itu. Rasul dengan kekuatannya. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal usia beliau ketika itu sudah lebih daripada pada lima masih kuat di kota Mekah ada seorang ahli musola ahli gulat bernama Roklah suatu hari menantang Rasul Muhammad kamu kuat mari kita gulat kata Rasul jangan bawa saya menantang kamu ayah Muhammad kamu kalau bahasa kita sekarang kamu jantan nggak ayo sini maju dibanting oleh Nabi Banting. Oh, tadi, tadi, saya, tadi belum, saya belum siap. Sekarang saya siap. Jangan lagi dibanting lagi oleh Nabi. Tiga kali dibantingkan oleh Nabi. Heran dia melihat Nabi. Nabi pergi. Tenang kalau diam. Rasul kuat luar biasa. Tapi kekuatan di kota Makkah tidak ditunjukkan Rasul kepada orang Quraisy. Karena umat masih lemah. Kalau orang lemah tunjuk kekuatan selamat hancur. Ini hikmah di dalam dakwah. Satu, dua. Nabi mengatakan, Aminan Fisirbi. Aman dia di tempat usahanya, di tempat aktivitasnya. Berarti nikmat dunia yang kedua adalah aman, nikmat keamanan. Oleh karena itu, kenapa Islam sangat benci orang-orang yang merusak keamanan? Apa arti harta melimpah ruah? Apa arti makanan melimpah ruah? Kalau setiap saat ada dentuman meriam yang siap mengancam nyawa kita? Dan pesawat bolak-balik di atas kita siap melemparkan bom-bomnya. Di mana letak harta yang banyak itu? Di mana letak kekuatan yang kesehatan itu? Di mana letak harta banyak itu? Ketika nyawa terancam terus setiap detik dan setiap menit. Apa nikmatnya hidup Dan di tengah kita ini ada orang-orang tua kita yang kita muliakan. Merasakan susahnya hidup di zaman penjajah yang dipenuhi dengan ketakutan. Dan merasakan nikmatnya hidup Indonesia aman Mereka tahu persis apa makna keamanan Lebih daripada kita yang tidak pernah merasakan dunia menjajah Betul pak? Rasul tidak pernah salah dan keliru Kita yang salah dan keliru Maka kalau kita merasa aman pak, Aman dunia ini Tenang dunia ini Itu nikmat besar Sadar tidak sadar keamanan ini di zaman kita semakin menipis Saking-saking menipisnya Kita buat jeruji besi Di pintu rumah kita Kita buat jeruji besi Di jendela rumah kita Saking kita sudah merasa tidak aman Kita buat alarm di mobil kita Kita buat pagar pagar besar Kunci-kunci besar Untuk garasi rumah kita semua itu sebuah indikasi dunia sudah mulai tidak aman. Kesalahan umat ketika mereka menjauhi syariat Islam dan Allah hukum mereka dengan ketakutan. Walana beluan gakum? Bishayin, minal kaufi? Hati-hati. Ketakutan meraja Lela ini bahaya lebih dahsyat daripada Lama Sadar atau tidak sadar kita sudah masuk dalam dunia takut Tinggal lagi hanya orang-orang yang pandai melatih dirinya Untuk tetap merasa aman Ini pembicaraan panjang Kan, tapi intinya adalah kalau hati sudah merasa aman, kehidupan sudah aman, rumah sudah aman, tempat usaha sudah aman, tidak ada lagi yang mengganggu, tidak ada premanisme, tidak ada orang-orang kuat yang akan mengkerdilkan kita dan mengzolimi kita. Itu adalah kenikmatan dunia yang luar biasa. Sehingga tidak ada manfaat harta apapun kalau dunia sudah tidak, tidak aman. Tiga Ada makanan yang dia makan untuk hari ini Siap, makanan untuk hari ini ada Sudah cukup Terkumpullah dunia dengan seluruh kenikmatannya Kenapa Nabi mengatakan makanan hari ini? Karena besok kamu tentu hidup loh Kalau besok kamu hidup lagi Ada makanan untuk hari ini Besok kamu hidup lagi Ada makanan untuk hari ini Tidak perlu Makanan itu disimpan untuk 30, 30 tahun yang akan datang Tidak perlu nggak perlu harta itu disiapkan untuk tujuh turunan sehingga yang yang miskin turunan yang nomor delapan nggak perlu makanan hari ini cukup karena hari esok belum tentu milik kita belum kita itu tentu, tentu kita hidup di hari esok kalau ataupun kita hidup di hari esok nabi mengatakan ada makanan hari ini makanan hari ini yang penting hari biarkan untuk esok saya ingin mengatakan, Nabi memandang dunia ini simple. Kita memandang dunia terlalu besar. Kalau kita pandai mensimpulkan dunia di dalam memori kita di dalam hati kita, sungguh dunia ini gampang, semuanya gampang, nggak ada yang rumit. Toh makan kita hanya butuh tiga piring sehari, nggak lebih kalau itu pun bisa diringkas menjadi satu piring di siang hari, pagi dan malam tidak perlu dipiring-piringkan. Cukup buah. Cukup satu buah kurma, tiga buah kurma di pagi hari Dan dua buah pisang di malam hari Dengan teh Segelas teh dan sudah cukup hidup kita seperti sepertinya Siang makan yang besar Dan itu lebih sehat Karena kita tidak pernah membuat dunia ini simple Kerana kita sulit hidup di dunia ini Ketika Nabi membuat dunia ini simple Hidup di dunia ini lapang Dan kita merasa selalu kaya Kenapa? Sehat Aman, makanan cukup, udah kaya gitu sudah. Karena yang kaya itu perasaan Saudara-saudariku, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Sebenarnya, kalau kita kembali ke pola pikir orang tua, orang tua Minang dulu, ada usaha untuk mensikilkan dunia. Karena orang tua kita dulu yang penting mengatakan hidup di dunia ini enggak usah repot-repot. Yang penting yang penting makan bak buah. Lalu bakar buah tak ciriklah suah Apabila kita cerna perkataan orang tua kita dahulu ini kayaknya mensimpulkan dunia jangan jangan pikir dunia itu terlalu panjang jangan terlalu panjang angan-angan yang penting kalau kamu makan nafsu makan kamu ada makan kamu bertambuh dunia kamu tidak membuat kamu tidak bisa tidur tidur kamu bakar bakaruah dan kamu sehat sehingga tawasilah suah Simpel. Maka orang minang dulu berlayar kemana-mana, merantau kemana-mana, ngaruh ni bagi mereka karena bagaimana dunia itu simpel. Namun materi dunia ini minang ini saya tambahkan satu. Saya akan tambahkan satu. Yang penting lalu, bakar ruh. Makan? Batam buah. Akhirnya, kalau bisa anak 30 Anak punya peranan dalam kebahagiaan hidup Saya ingin mengatakan bahawa Beginilah simpelnya dunia Apa artinya Kita usaha besar Saking banyaknya harta kita Sulit tidur karena harta itu Apa artinya harta itu yang membuat kita sulit tidur apa artinya? Berdagang, berdagang, duit menumpuk, lupa makan, lupa makan, lupa makan, akhirnya makronis. Apa artinya? Salah dan tergila. Pedagang-pedagang besar yang saking saking fokusnya dia perdagangan lupa makan, terus lupa, terus makannya. Tak merasa, kata dia, tak merasa lapar saya, Ustaz, karena melihat duit datang terus, duit datang terus, hilang rasa laparnya. Akhirnya makannya jam 6 sore, makannya jam 7 malam, makan siang enggak ada. Ditimpa oleh ma. Aduh, aduh, setiap sebentar aduh. Apa artinya? Duit banyak itu setiap hari mengeluh di di lambung. Karena lupa makan gara-gara sibuk mencari harta. Maka simpelkan dunia ini. Simpelkan dia. Biarkan Allah yang mengatur berapa yang Allah berikan kepada kita Hati kita Gantungkan di akhirat Hati kita gantungkan di surga Hati kita gantungkan di ridho Allah, dunia ini hanya jembatan Tergantung berapa yang Allah berikan kepada kita Harus pakai usaha iya harus pakai usaha Tapi tidak terikat dengan usaha Usaha itu tidak akan membuat kita berhenti berpikir Usaha itu tidak akan membuat kita berhenti Melaksanakan sholat tepat pada waktunya Usaha itu tidak akan membuat hati kita lalai kepada akhirat. Itu yang diinginkan Allah dalam usaha. Tijalun. Dalam Surah An-Nur, tijalun. La tulihim tijaratuw wa la 'an dzikrillah wa iqamissalah wa itaa'iz zakah yaqafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal anfus. Orang-orang yang tidak melalaikan mereka perniagaan. Juga tidak melalaikan mereka jual beli. Dari berzikir kepada Allah. Ketika berdagang lisannya di saat selesai pembeli pergi. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Sambil berdagang, bisa berzikir. Apa berdagang tak bisa berzikir? Kalau sudah berdagang tak bisa berzikir. Siapa bilang? Pedagang-pedagang yang dalam perdagangan yang tidak membuat dia lalai berzikir. Ini yang dipuji oleh Allah di dalam perdagangan perdagangannya tidak membuat dia lalai mendidikan sholat ini pembacaan pembicaraan kita malam tadi hanya ala sholat hanya ala falah Pedagang datang, pembeli datang ingin minta ini, minta itu, minta ini, minta itu katakan Afwan sebentar saya sholat dulu nanti kita lanjutkan tidak lama-lama 10 menit, 15 menit lama saya balik lagi oh kalau gitu saya pindah ke toko sebelah terserah anda Allah telah memanggil saya Meski Allah yang mengatur, dan ketahuilah, kalau kita terlihat soleh dan benar-benar soleh, konsumen lebih percaya kita dibanding toko sebelah. Percaya, kusoleh yang kita mengundang kepercayaan konsumen, kepercayaan konsumen mengundang rezki yang melimpah luas. Saya bertemu dengan seorang pedagang kaya dan saudagar kaya dari Kabupaten Kampar ketika itu Allah tadbirkan perjalanan umroh bareng. Dengan lugunya saya bertanya, kurang-kurang lugu memang, melugu-lugukan diri Pak, boleh saya bertanya, apa kunci kesuksesan bisnis Bapak? Yang saya tanya kunci kesuksesan, Pak. Dia orang punya showroom mobil motor. Punya toko-toko pecah belah, punya mebel, punya kebun sawit yang ratusan hektar. apa kunci kesuksesan bisnis Bapak? Apa jawaban Bapak itu? Jujur. Itu kunci. Ladang. Saya selama berbisnis, Ustaz, tidak pernah membuat dua kuitansi. Ya. Ditaruh orang Tiga drigen minyak minyak makan tiga apa tiga tiga drum minyak makan terjual satu saya bayar satu. Maaf, baru terjual satu ini uangnya. Masih sisa 2 silakan lihat di depan masih penuh. 2 drum lagi masih ada. Tidak nah, saya tahan-tahan duit orang itu punya orang. Sisanya yang punya kita. Datang tukang sabun membawa sekian lusin sabun, terjual sekian lusin saya bayar sekian lusin. Segini baru terjual Sisa hanya masih ada silahkan hitung Begini saya, cara saya berbisnis Dan kejujuran inilah yang membuat saya sukses dalam bisnis ini Subhanallah Jadi kalau kita ingin anak kita punya modal bisnis yang hebat Kunci bisnis yang hebat Tanamkan kejujuran Dia akan memiliki kunci Kejujuran Dunia Karena Sehebat apapun seorang Berdagang dia pasti mencari orang jujur tempat dia mengamankan uangnya. Betul atau tidak? Yang pegang uang siapa? Manusia yang jujur atau bukan? Dan itu punya posisi penting dalam perniagaan manusia-manusia jujur. Intinya adalah, jangan kita berat-beratkan dunia ini. Sehingga terlalu berat kita untuk mengejar-gejarnya. Ada orang punya punya prinsip disampaikan kepada saya oleh adiknya sendiri. Abang saya katanya baru-baru akan mau rukuk dan sujud, baru akan mau kenal Allah dan Rasulnya, baru akan pengajian. Kalau seandainya, seandainya sawitnya sudah 5,000 hektar, bagaimana kalau 4,999 kamu mati? Jadi angan-angan kita terlalu panjang tentang dunia membuat kita susah hidup di dunia. ini. Maka kata para ulama, dunia ini jangan kita panjangkan anak-anak, anak-anak dipendek-pendekkan aja, disimple simplekan dunia. Allah berikan lebih banyak daripada anak-anak kita bahagia kita. Namun kita ingin panjang. Sebenarnya bagaimana kita mengatur hati? Pak? Seorang yang berbisnis target dia keuntungan 50 miliar, itu target dia. Dikejarnya keuntung 50 miliar Ternyata Allah berikan cuma 5 miliar 5 miliar itu udah banyak apa belum? Banyak, tapi dia tetap mengatakan Aduh sedikit sekali Kenapa dia memandang 5 miliar sedikit sekali? Karena dia menargetkan 50 miliar Gak sesuai bang. Meleset ini bisnis 5 miliar maka meleset bisnisnya pak. Keuntungan bersih 5 miliar meleset bisnisnya Enak Sementara ada orang lain yang memandang 500 juta telah besar. Karena targetnya hanya 100 juta, ternyata 500 juta yang Allah berikan. Dunia pada dasarnya bagaimana kita mengatur jadi hati gitu. Maka mari kita pandai berhadapan dengan dunia. Kalau kita ingin panjang angan-angan, panjangkan angan-angan kita di akhirat, bukan di dunia. Dunia jalani seperti yang Allah atur Usaha harus tetap dijalankan Kunci-kunci Poin-poin Usaha dan istriah harus tetap dilakukan Namun itu bukan tujuan Lebih baik lagi manakala kala Bisnis dunia itu kita niatkan Ibadah di dalamnya Bagaimana caranya kita buatkan 5% Dari keuntungan bersih setiap bulan Untuk dakwah 10% untuk 10% keuntungan bersih setiap bulan untuk dakwah Dapatlah kita keuntungan bersih setiap sebulan itu 9 juta 9% nya? 10% nya? Berapa? 900 ribu Masih ada untuk kita 8 juta 100 ribu Masih banyak untuk kita Untuk dakwah cuma 900 ribu Dengan itu saja Allah pasti akan ribau kepada kita Dan akan ada Semangat baru dalam berbisnis Yang tidak sama dengan kita Kalau kita 100% semuanya untuk kita Semoga berhasil Menjadikan dunia ini hanya sarana Dan tidak tujuan Dan berhasil membuat dunia ini simple Agar kita hidup di dunia ini enjoy Dan mari kita berpandokan kepada Al-Quran Dan berpandokan kepada hadis nabi Dalam segala urusan kita Karena Semuanya diajarkan oleh Allah dan dosunya, Tinggal sejauh mana kita mentadapurnya sejauh mana kita memahaminya dan sejauh mana kita mengamalkannya sampai di sini pertumbuhan kita dibagi hari yang berbahagia ini semoga Allah Taala ta memudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang pandai menghambakan diri kepada nya kaya atau tidak kaya kita itu Allah yang mengatur kita akhiri subhanakallahumma bihamdih inshidhuallaha illaha illa al-tastaghfirullah wa'atuhu ilaih walhamdulillahi rabbil alami wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa Eh, terpakai banyak tentang pelaporan yang berita yang sangat eh, berwempan kita dan tentang jalannya.